Bueno, ba, Fútbolsazpi txapelketari buruz hitz egin beharra dugu, entaien antolatzen den preso eta yeslari politikoen aldeko futbol txapelketa. Maiatzaren hogeita marrean iragango da, haurten amabigarrena edizioa, amabigurtez, e, bueno, e, antolatzen den e, futbol txapelketa dugu. Honetaz hitz egiteko Aitzol, Ander eta Aritz. Aritz e, ditugu gure estudioetan, arratxalde honi iruei. Arratxalde honi. Bueno, ba, aipatzen duguna, Maiatzako hogeita marr, jaden borra hartu duzue aurten, e, bueno, txapelketa futbol txapelketa honen e, antolaketa, ezaguna da gure eskualdean dudarik gabe, guntzeluleak entzulek ezagutzen dute, baina baten bat horrendik ezagutzen ez baldin badu, goazen azaltzerazen motatako futbol e, txapelketa den, futbolsazpi txapelketa den, hander, ez dakit pixka gainetik aipatu, zein den, e, bueno, ba, txapelketanen ba, zaugarria. Bueno, ba, hau, esan bezala futbol Zazpi, futbol e, txapelketa bat da Zazpi Jokalari Zosatutako futbol txapelketa bat Eta egune, egiten soan egiten den e, e, gitarraugat da e, Goizean futbola dago, atxaldean ere bai Eta egunean zehar Baskariak, Ekitaldiak, konzertuak, eta bar Uhum. Bueno, esan barra dugu, bueno, preso eta ieslarien, e, ieslari politikoen aldeko futbol txapelketa dela, eta berezitasunen artean esanbarra barra dugu, zazpi, e, bueno, joklarien e, kopuruen baldin bada ere, baita ere, zazpi lurralde eta de zazpi provintzetatik etorritako bueno, bataldeak edo joklariak izango ditugula, ez da? Bai, hori da, urtelo, gar, garren edizioa da urten eta... Urtero, etorriz dira Euskal Herri osotik e, jendea, bai e, Nafarro ti, Bizkaia ti, bai, bai danfarr, e, Ara batik, leku guztietatik, eta egia da jende asko hurbiltzen dela. Mm -hmm. Bueno, idei bat egiteko beste urte batzutan, hor bai, egiten dela bueno, e, txapelketaz gain, baitare, Baskari bat egiten da, eta bosteun lagun inguru, inkluso gehio baitare bildu izan zarete o sea, e, baskari, e, orrelako Baskarietan, ez da? Bara hori, da. E, Gaini aurten saietu bila postua handitzen eta jendegiago eker jarazten hori bat sortu dugu beste irugune, hori mm. elkartasun gunearena, aurrengunea eta karpa gunearena eta hori elkartasun gunean nahi dugu izan dugu presoen gaiapiskat sakonago landu erakusketa bidez, taler bidez, hitzaldi e, bidez, e, olehki musikatu bat ere ongo da eta horretaz aparte material txalmenta eta betikoa, ezo bain jarte hon dena da Puzgahiak, e, taliexak, e, ikuskizunak eta egitarau osatu batuk angoite eta horretak aparte ekarpa gunearena mm -hmm. Bai, labur bilduz esan daiteke e, aurten e, aurrek urtetan ere, e Baskari arekin, eta beste egitarau osatuarekin ere jende aur zela baina Egitaragoa pizkat edo eskaintza kulturala zabaltzeak eh e, maten dugu aukera, ba jende desberdina futbolera urbilduko ez dena, ba, beste gauza batzuetan e, interesatua dena, ba hurbiltzea eta hortako ba pentsatu dugu guneak sortzea ta eskaintza gaintza bat diregitzea. Aipatuko dugu egitaragua. Eh? Aipatu zuten bueno, haurten egitaraguari eh, garrantzi beres eman diozue. Baina, bueno, gainetik aipatu ditugu guneak, e, zer izango ditugu gune bakoitzan eta, bueno, ja, goizeko, goizean goizetik, eh, abiatzen dira e, aktivitateak, gainetik aipatuko ditugu. Bai, e, asteko gau elkartasun gunea, ezka, eta itzolegeroa ekspikatuko dena, Piskatzer dagoen, gero aurren gunea ere bai eta gero karpa azken finean karpa gunean, ba dibidezko izeko hamarretatik e, trikitilariekin hasiko da, piskatan animatzen. Gero amabitan, e, nat, nat eta watzen, akustikoan jotzen duten e, bi bi gizon da dira ben musikari, ben. Ben musikari eta ordu bitan, urtero bezala ekitalia egiten da Kitalia, eta gero, ordu bita herritan, Baskaria, Baskaria errikoia Ahortu esan duzen bezala hai dugu Baskaria momentu importante bada eta jendetsua izatea Importantea da ere bai guretzat, ze sortzen da egungo go denak esirita odenean, e, Baskaria errikoi bat egiten da, eta hor soporita izaten ba, da momentu hori Eta gero, e, atxaldean, zehiak guru bedola E, Irwin Darrok, elektro txaranga, joko du zelaien inguruetan, miskat animatzeko ere jendea eta hola. Eta gero, urtero bezala finala jolasuta gero, zortzitan saribanaketa. Saribanaketarekin batera, ba, espero du jendea geratzea, eta gero, ba, hauean kontzertuetarako geratzea, hasiko direla gutxogra bera zortzit herriak aldera. Hori da, kontzertuak aipatuko ditugu zortzit herrietatik aurrera, Bueno, ze talde izango ditugu parte hartzen. Ba, aurten eh urtan ere inda jaindu ta hiru talde euskal ejendazagun adienak ekertu dut eta izango direla tximeleta, olibaudriak eta anestesia. Gaino samarro, bueno, anestesiaren kasuan eh dola gutxi, eh, boeltatu den eh estenatokira boeltatu den ba, ba talde ezagun ezaguna dugula, eh? Oso Bae. ezaguna dugula. Eta, bueno, hori ba, 8 aurrera izango zen. Eh, bueno, egitaragoa aipatuta, oraindik izen emaiteak irekiak daude. Gogoratuko da maiatzako 50ean e, ospatuko dela futbol txapelketa, chapelketa. ere garrantzia du ere, ba bueno, ba, zera, e, taldeak sortzea eta izen ematea, futbol taldeak eh izen ematea. Horretarako zeintzu dira bideak? Ba telefonoak asteko bai hegoaldekoa eta bai iparraldekoa Iparraldekoa zabaitzateke 06 lau pi zortzi behatzi Lau bost hiru zazpi eta hegoaldekoa 6 bost 0 bost zazpi zazpi lau bi gain, e, ere badukagu fugo zazpi.endaia@gmail.com eta gero ere... E, Facebooken ere aurkitzenan gaitu zuen. Bale, ez dakitaritze edo aitzol, badozue zerbait gehiago gaitzeko. Bai, e, sariak... E, ah, bueno, bai. E, Neiko, dezentak girela, e, lehenlau entzat sariak dela, eta tal selleu genarentzat ere ongo dela. E, lehenlau sariak zongirela aste bat e, lizajan lehenarentzat, biga genarentzat e, talasoterapia menen daian iruagena fari bat, endaia mektan, eta lauagena puentin saltoat. Hosongi, aritz ez dakit, edo hander. Bai, barba, antzi dugu er, er, erraitea, e, egunean zeharrere, aurrengunean egongo direla, bai, e, puzgarriak, tailerrak, beraz, aurrentzat ere zatera egune, gune hori, eta bai, gura zoen zat, bizkat, elkargune bat izateko ere, interesgarria irutzen zaigu. Bale. Bai, azken finan, e, mezu bat, egon luke pasa E, argi dago futbol txapelketa bat dela jendea futbolean jolastera etortzen dela, oso polita da eguna futbolean jolasteko, kuadrillarekin ekipo bat egiteko eta ezertzeko baina aurten gure gure naia eta gure helburuetako bat da egitarra guenekin e, futbolean ez, e, jolasten ez diren pertsonak ere bai ekarranaztea, bai kontzertuen bidez, bai aurrekin egun pasa etortzea e, oizetik Daude animazioak, trikitilariak, elektrotxarangak... E, elkartasun gunean ere hainbat gauza gongo dira, jendea informatzeko, erakusteko, eta horban bai heldu bai gazte eta bai denentzako irikia izango den egun bat dela. Bona, ba, mezu eta deialdi horrekin gelditzen gara, e, eta gogoratuko dugu maietzenen ba, hogeita e, Amar. Amarrean. Amarrean, eh, izango dugula, beraz eh, daialdi azabaldua. Ezker mila, gurean izateagatik. Zueri. Zueri.